Book 2 29 29 al 1 Im Restaurant 1 In Restaurant 1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 Mit Zucker bitte. Mit Zucker bitte. Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Tee mit Milch. Haben Sie Zigaretten? Haben Sie Zigaretten? Haben Siendukum manfadat sigarett? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher?